Italiarekin egin behar dugu. bat, maideran zuntza, Berona Arratxaldeon. Arratxaldeon. E, Italian bi polemika, ea batekin gaur konformatuko gara. Hanka e, batetan gangrena duen emakume baten kasua da. Esan diote medikuek, hanka derrigorrean moztu egin behar diotela. Mestela hori gangrena zabaldu eta hiltzeko arrexkoa duela, berak ez du hori nahi eta ies egin du, orain ez dakiten ondagoen, baina horrek zabaldu du eztabai da, alegia batzuk diote medikuek behartu egin berko luketela emakumea mehau, ebakuntza egitera, eta beste batzuk ez etz? Bai, da, irurre eta behi urte ditu mariak, jubilatuta dago, bronkopulmonia pulmonia bat dauka, eta gainera eskumako kan gangrena bat, ez? Bede bizia hori dago, baina renkarnazio sinesten duela eta bala, pasadan astean amputazioa bainentzeko agiria sinatu beharrean, bere senarreekin batera Milango San Paolo hospitala ustea erabaki zuen Andre honek eta bueno ba egia da Milango medikusen alkateak Andrea konbentzitzen saiatu diela e, eta hain kunde ordea ba bera handa honeen erabakitzeko eskubea alde mintzatu direla Baina badira irugarrengo ahotsak esan, so, bueno, beharrezko zasun tratamendu bat imposatu berko lioketela emakume honi, ez? Uh -huh. Mariaren aizpak e, aprentzaurrean eskatu du mesedez bakean utzi dezaietela, ze bueno, ba, e, bakuntza oso traumatikoan dela eta emakumeak bere bolondatez eta bere kabuz erabaki duela aukeratu duela, ba, hiltzen ustea, ez? E, Italia oso banaturik agertzen da erabaki honen aurrean, eta, bueno, Ba, tu ospitaretik desagatu baino bueno, joan egin da lehenengo joan zen bereizpaen ettzeera bizitzera eta orain e, diote sizirako e, lagun batzuen etxean dagola baino ez dago konfirmaziorik ez. Dena den ba, Milango elkatea ere saiatu da kontaktu zuzena izaten eta bonzkenean gutun bat e, idatzi bar izan dio, eskatuz ba, birritan pentsa dean e, e, e, bere erabaki hau. Zeren ulertzen duela, medikuntzak berez bizia salbatu dezakela, naiz eta, bueno, ba, bakuntza, mingarria eta gogorra izan. Eh, mediku baten proposamen motibaturik, eh, motibatu baten gabe, ba, alkateak ez beste em, ez eragorputz publikorik, ez indezak ez konstituzioaren, ez eh, inoren izenean, ba, autoritatearen izenean ez erregin, ez? Ba, eta, bueno, ba, Maria Andreonen borondatea errespetatu. Maria izena du. Du. E, du. Eta segurunik orain nik ittzengingo dugu baino gehiagotan bere kasoen inguruan maidar azkarre askoa. Mi ezkatzuei?